Дарем не благав я пана пустити. Нічого не помагало. Звівся я на ноги, як закричу, нащо б'єте мене? Я ж служу государині імператриці. Та де там? Мов навіжений, як закричить чарниш, то тільки розказуєте, що служите цариці. А мене не знаєте? Государині служіть, а мене знайте. «Я ваш пан!» А далі почав він та челядь бити нас смертно. Ото така була повість Гайдукова. Ну, звичайна річ із ним сталася. Багатий пан, син генерального судді колишнього хабарника великого, хотів у звичайного козака землю одібрати, а й одібрав був би, і кари б не було коли б не тії слова про царицю. Тепер же опинився Максим у тайній канцелярії на голову Зюбину та Чернишеву лихо накликати. Закінчив Максим розказувати. Прочитав секретар йому укази, щоб він, про що у цій справі в тайній канцелярії його розпитували з колодниками, ні з ким розмов аж ніяк не мав. І в колодників, Кого в якій справі тримають, аж ніяк нікого не питав. Та якщо його гайдука випустять або куди зашлють, ніде, ні з ким розмов жодних не мав. А, мовляв, як порушиш цього наказа, буде тобі кара на смерть, без пощади. Прочитали указа, підписався за неписьменного гайдука вартовий капраль. І повели гайдука туди, де сиділи і підсудні, і свідки, і донощики, чекаючи, коли справи їхні кінця свого дійдуть. Через чотири дні полетів із тайної канцелярії до Білгородської губерської канцелярії указ розшукати всіх – і Зюбу, і Черниша, і свідків-селян, що при тому були, допитати та негайно допити до Москви надіслати. Наказів тайної канцелярії ніхто не насмілювався зволікати. Тож незабаром опинилися всі, крім Черниша, в Білгороді на допитах. А Чарниш якось устиг виїхати до іншої своєї маєтності, в гадяцький полк. Мусила білгородська канцелярія писати до Глухова – столиці України на той час, щоб негайно надіслали Черниша. А тим часом на допитах даремно намагався Зюба заперечувати провину свою. Свідки-селяни заявляли, що дійсно таки вилаяв Зюба царицю. А Федір Гайдук у відповідь вилаяв матірне Зюбу із пану, його Чернишем, та вдарив рушницею. Минав час, Побачив Черниш, що справа серйозна, що не сховається ніде, не пересидить лиха. Вирішив явитись сам собою до Білгорода. Багатому панові Шана, звичайно, трохи інша була, як селянинові. Певне, не один червінець із кишені Чернишевої в кишенях урядовців білгородських опинився. Ну, Тож, дивно, що Черниша допитали та й відпустили з підпискою, що з'явиться, як тільки покличуть. А на допиті Черниший з себе вдавав цілком ні в чому не повинну людину. Винен, мовляв, тільки в тому, що бив гайдуків за те, що вони людей моїх били, і мене лаяли гидко. Надіслала Білгородська канцелярія до Москви допити та питала, що далі робити. А звідти... Незабаром новий наказ надійшов. Ще раз допитати свідків, як саме лаяв Зюба царицю, та дати свідкам із Зюбою очної ставки. Почалися знову допити. Зовсім заплутався Зюба. Один із свідків, селян Чернишевих, заявив, що Зюба просив не свідчити проти нього не робити сиротами дітей його а за це обіцяв дати 10 лантухів проса та жита другий свідок на запитання як саме вилаявся Зюба заявив що Зюба сказав гайдукові мать твою з государеною імператрицею так говорили свідки та не визнавав своєї провини Зюба заперечував чисто всі їхні слова Минали тижні. Настала зима. З наказу тайної канцелярії повезли всіх – і Зюбу, і свідків – до Москви. На допити. Поніже у оних свідітелі проти показання доносітеліва явілась в освідітельстві рознь. Мовляв, свідки з доносчиком розійшлися. Ну, де ж пак? Доносчик говорив, що Зюба вилився Мать вашу так, а один із свідків про трохи поширеніший, сильніший варіант цієї лайки, говорив.